Yaa eyuhel ladzhen ámanu tëkullaha haqqt qatih wala tamu tënna ila wantum muslimon Yaa eyuhel nës uttëkuu rabbëkum wala zhi khalqa kum min nfsi wahidhe wakhalqa minha zëوجhëha wabathë minhema rijalan kathira wansaa watekullaha lëzhi tësālun bihë wal arhëm inna allah kana عليkum rëqibën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 O kulle muhdëtët in bidëa O kulle bidëa të më dhalalë O kulle dhalalët in finar Të ndëruar besimtar Falëndërimi të konë Allah subhanu e ta'ala I cili në hapi sët Për të shikuar dritën e dhërtejtës Falëndërimi të konë Allah më dhëruar I cili kryojit dritën dhe rësiren Kryojit qejit dhe tokën edhe në basë kësaj mos besimtarët i bëjnë atë i shokët. Falenderimi të konë Allah subhanu wa ta'ala, i cili kryoj dhe rëgulloj dhe zbriti libra të shëllohër për njerëzit që ata gjenu dhëzimin ta. Salavatët më të njerë për kasi Muhammed ibn Abdillahi të a.s. Shokëve të ti, familës të ti, dhe në djekës të rrugës të ti dhe rëditën e kametit. Të nderuar besimtarë, një prej katastrofave më të mëdha që i këron njerëzimit, edhe pse ata nuk e kuptonin se është anashkalimi i thejë së vërtetë, tё cilën e ka zbritur Allahu më dhuruar në tokë që njerëzit u udhëzohen më an të saj. Anashkalimi i kësaj theje në të gjitha fusha të jetës ka çuar njerëzit në një yol të çrregullisë dhe në një lloj jete e cila i ngjan jetës së xhunglës. Dhe arsyeja është sepse njerëzit kur largojnë nga ligji i Allahut, ata patjetër kanë nevojë që të jetojnë me disa ligje. Edhe kur nuk ekziston ligji i Allahut, tek njerëzit do ekzistoj ligji i xhunglës. Edhe këtë e vërteton realiteti i të cilën ne jetojmë. Dhe historiku i laicizmit për cilin ne po flasim është vetë dëshmitar për këtë që po themi. Në të vërtetë, në këtë lloj sistemi, ai i cili mbizotëron është ligji i dzhunglës. Dhe vërtetësia e kësaj që po themi është se vijon. Së pari në aspektin politik. Treguan pak në hutben e kaluar që në aspektin politik laicizmi është shfaqur për herë të parë ë dhe është hedhur si ide nga Nikola Makiavelli, i cili ka shkruar librin Princi. Dhe në të ka të rëguar që i personi cili dëshonë të bërët princë, duhet pa tjetë dhe dhe në që të argohet nga morali dhe nga shdëgjë që ka lidhe me fejnë nëse dëshonë të drejtojnë. Edhe kjo është mëse qarë dhe mëse reale, se të se këte shikojmë dhe vetën edhe dim shumirë, që sot në të lëgjëndi që rëtojmë ne nuk kam mundë si që një person të dalë dhe drejtojnë njërë dhe po që se nuk është një i keqë Dhe Nikole Mekaveli ka ndërtuar atë librin e tij në tre ide. Ideja e parë është që njeriu është i keq që natyrën ti. e tij. Kjo e profitoron ai njëri që njeriu natyrën e tij është keq, kështu që nuk ka problem nëse e hezën mbas natyrës së tij. E dyta është që politika nuk ka lidhje me fenë si dhe as me moralin. Domethënë po politika, siç e shprehin sot të bashkohorët, është imorale dhe është mos vërtet. e vërtetë. Dhe e treta është ja i ka udhëvonim son politikan vot nëse dëshironi të fitoni do të patjetë që, që për të arritur qëllimet tuaja të përdorni çdo lloj metode e cila ju arrin tek ju çon tek ë suksesi juaj pavarësisht çfarë është kë metode e mira apo e keqe, bar, zezë, kushe, e bardhë, e zeze, e kuqe, ë shkelën të njerëz, nuk shkelën njerëz, ka adresë, nuk ka adresë, nuk ka se problemi sepse vet pushteti është qëllimi vetë vetë sipas tij. Edhe kjo lojë teorie u përhapë më pas në basë revolucion francesë të, të politika përëndimore dhe u bë kjo politika drejtuese të cila drejtonë të të gjith politikat përëndimore. Edhe kjo më tashmë është më se qartë. Edhe dihet dhe shikohet më sy që njerëzit sot politikanët sot në përëndim. Edhe në përgjithsi është përgjithuar të shumisë dërmuësë e politika e promosën të, të gjithë Sot, sot ata drejtojnë me një makjavellizëm ideal si pas asaj që e ka ideuar veta i dhe më dhënë shetan i tyri i par njëkole makjavelli dhe e që disme është njëzit e kanë mështetur të dhe në nga nga nashkencore e këtëllo ideje sepse përkoj që kur në basë revolucionë francesë kur dolin në më në pahë këlloj teorie teorie njëkole makjavellit dolin të dolin dhe teoria e dërinit e cila në iden e saj të përgjithme të përgjithshme thoshte që ë gjërat evoluojnë dhe ai që ngelet, që ngelet në ekzistencë është më i fortë. Prandaj dhe këtu u bë një paralelizëm që i tillë. Përderisa natyra, parnoka që jeta qën ka luftë dhe më i fortë është ai që ngelet. Përse mos jetë edhe në politikë? Domthonë që jeta tëtë luftë edhe nga ana politike dhe nga ana të gjitha fushave të tjera. Edhe ai që ngjirre, është ai që është më i fortë. Edhe kë ky lloj paralelizmi ishte më së i përshtatshmi për lloj kohë dhe njerëz që panuan nga vetë natyra e ngjarjeve që po rriten atë lloj kohë. Kështu që me të vërtetë mbizotëroi parimi i parimi i xhunglës se i fortë e ha të dobët. Edhe shembuj përto janë të shumtë për atë që shikon për atë që ka sy. Kjo është aspekti politik. Ndërsa në aspektin ekonomik Uh, u larguan adhuruësit e naturës nga idhulli i kishës, edhe filluan të adhuruën i naturën. Duke pretenduar dhe duke menduar se të nëndjerin prajësajt të gjitha ligjit e nevojshme që ka nevoj njëri u për të të të të një dojdojë dhe në të drejtsit. Mirë po, shumë shpeta ta e kuptuan, e kuptuan në mund që në të vërdet pretendimi që ligjit merën për në për natyres dhe drejtsia që që thotë natyra, këta mund të përndonë e shdog Dhe shdo kush për të ndonë të gjë, edhe e dedikon në të tjurës, shdo kush si pas të tjurë dhe unë është më regullë. Shdo kush i bjetit më regullë dhe pse njëzit bjenë në kondatit me një tjetin ato lije që vendosin, shdo që se rezultata kuptuan që kishtë e kotë, pa në dëtëruan që nëzirë një regullë të ri, i cili kju ishte regullë i vërtetik e ekonomisja të vendosin, që është regullë i që thotë sa më shumë fitim me të Dhe kjo është ekonomia e cilë e në cilë është ndërtuar, sot, është ndërtuar sot botar për endimore. Sa më shumë fitim me gjdo me mënyre. Pa vërrejko mënyre është mënyre mirë, apo është mënyre keqe, a kanë të mashtrim, apo nuk ka mashtrim. Edhe, si shka në tërgu djetarët, e, sot e ekonomia botrore, ka tërguar Shqepe Kare Buzejdi, në i di bërë të tijin, që botë, ekonomia botrore sot është ndërtuar në tre gjera është ndërtuar në kamat, të kamata, është ndërtuar të kë mashtrimi, edhe është ndërtuar në të qëquat që e lgarar. Elgarar dhe thot, ato lojë mardhë një shtektije të cileve nuk u ditë përfundimi, a mund të fitoj për i tyre një një dishka, apo vetëm mund të humbi të cile në përfundim që në ato në padrisi. Bikto është ndërtuar, dhe gjithë kjo ka ardhë nga se, nga ideje që njeri u ka të drejt fitoj Ërësishme që duhet fitojë, pasa se si fiton nuk ka asnjë problem, edhe kjo lloj gje i bëri njerëzit i ktheu ata në njerëz prej prej hekurit. Kjo mos ken mërshier kundrejt njerëzve far, absolutisht, sepse qëllimi i tyre kryesor kush është, është vetëm të fitojnë. Domethënë u larguan nga kisha dhe nga teoritë e kishës me idenë që kisha po mund padrejsi, edhe shkuan në padrejsi. Akoma do të më dha, edhe po të po të lexosh teorinë e detyrë që kanë dhier, vallallaj, domethënë mahnitet njeriu se si, si ka mundësi që njeriu të shkojë deri në 100 gradë dhe të poshtme. Derat pikë që ka dalë njerëri prityre, thotë që faji përse sot bota ka, domethënë ka gjithë lloj domethënë kriza ekonomike kuç janë? Janë numri i madh i njerëzve dhe të varfërit. Domthonë duhet që njeriu duhet domthonë që njerëzit mos u japin të varfëtin sepse atu duhet të vdesin, nga që ekzistenca e tyre krijon këtu dhe krizën ekonomike. Kjo është ideja që tregojnë ta në linjën e ekonomisë dhe donë mbështesë domethënë që njeriu duhet jetë ë interesat gji dhe ti ndërtohet ta ndërtoi ekonominë e tij vetëm në bazë interesave të materies. Poqyse, domethënë një lloj fitimi, poqyse vihet çdo lloj fitimi me anë të çdo lloj rrugë ai është i pëlqyeshëm është i mirë për për laicizmin. Pika e tretë është laicizmi në çështjen e shkencës dhe të dijes. Fatit i Ajo dije që dije vërtet. Ajo nuk ka mundësi që të bjerë në kontradiktme me, me fejen e vërtetë. Nuk po flas më çdo lloj feje, po më flen e vërtetë. Sepse universin e ka krijuar Allahu. Edhe feja e vërtetë është feja e Allahut. Dhe ligjet e natyrës i ka vendosur Allahu. Edhe ligjet për njerëzit i ka vendosur Allahu. Edhe sikurse ligjet e natyrës përderisa burojnë nga një krijuës i vetëm, nuk kanë përplasje me njëri-tjetrën, kështu që nuk ka asnjë të kemi përplasje me ligjet e Allahut që ka vendosur i ato në tokë. Por çfarë ndodh? Ndodh që këto ligjet e natyrës mund të bien në dishh me një fe e cila nuk është feja e Allahut, por është fe prodhimi i kokës njerëzve. Ose ka raste që feja e Allahut bien në dishh me disa ligje që ata i quajnë ligje, por ato nuk vërtet janë shpikje të natyrës, nuk janë të vërtet apo nuk kanë as ligje. Edhe që këtu lind por blasë në më të fesë edhe shkencës. Ose sepse feja nuk është feja e Allahut, kë një ose sepse shkenca në këto pika lu ka drejt, por është e gabuar, edhe pretendon se ka drejt, pra ndaj vjen për plasin me fez e shkencës. Edhe shkenca në ato uretet e veta, kryoj një loj lufte ose beteje në me të sajë, në me të fez, për të është dukur parimi në fez parë. Edhe ja rrit një qëllimi, që e thamë, në i mas shumë djerë. Ja rrit një qëllimi në i mas shumë djerë. Edhe me gjithë të uretër e që nëzirë i thoshte njerëzëj që feja nuk bënë si për shumë, thamë të reguam dhe në hytë me ne kaluar që të në nëndzorën në në që të farëtoj në Koperniku të cili thoshte që toka të lotë ndërësa kisha për para teorisë Koperniku thoshte toka ashe shesht dhe shimë nuk du, nuk du si të diskutër se kush ka të drejë se kjo të sheshtë ka më abet të tira dhe Fatikisht donon kishë këtu, donon ka gabuar rënd, kur ka thënë që toka është e sheshtë, këtë lloj gjëje mund ta dallojë njeriu shumë kollaj me syrin e lirë që toka nuk është e sheshtë. Toka është rrumbullaka si topi. Edhe këtë lloj gjëje normalisht nuk e zbuloi Koperniku, i cili pretendojnë, pretendojnë përendimorët që ai e ka zbuluar këtë lloj gjëje e ka ndihitur muslimanët përpara tij. Edhe atë që e quajnë teorinë e forësës tërhejse të tokës nuk është zbuloj Njëtoni së shpëndë me në këta a i mund të këtë regullua nga në matematikore mund të këtë buguruar por kjo ndojë teorie ka që në një orë të këmullu simanët që në më dënë sheku i përpara se të vi Njëtoni e në tishë me rëtëmë që ata pretenduan që këto i ka thënë shkencë e tyre edhe i ngritën e mërët e tyre që i këshë në zjerë ato Dhe hodhën poshman të tyre teorite e fejtës krishtere, duke për nëndua që të shuqë që shdo fejtë këshu është, pa në hejt bje poshdo fejtë. Kisha thoshtë që toka sheshtë dhe ata zbuluan që toka nuk sheshtë. Gjithashtu këpërniku tha që toka rrëllore djelit dhe i ombushë më ndër njësë, më ndër të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t kurse Darvini u tha njëreze dhe uambush i mendje në thonjë za, që toka dhe qitë kanë ardhur nga i procedur e gjatë e volimim për miliona dhe miliona vjetësh. Dhe ata i qëonin shfarë thosht të kisha prallë, ndërsa atë që thosht të Koperniku, ose atë që thosht të Darvini, nuk e qëonin prallë. Edhepse, numri viteve që përndon të Darvini mund tishin shumë herë, shumë herë më të më dhaja, Sësa numri vite që pranojnë kisha. Domethënë nëse kisha nuk kishte në një fakt sipas tyre që vërtetonte se Allah e pas ka krijuar tokën para 4000 viteve sipas Kishës. Nga e gjeti fakti Darwini i cili thoshte që paska 1 miliard ose miliona miliona vite që që paska ardhur toka dhe që ka evolutuar dhe folk. Ku gjeti? Normalisht ata kaluan nga disa prandha, nga disa prandha të tjera. Edhe pse do të thonë kjo gjë ishte me vërtet të saktë, ato që thoshë shkenca, dhe këto ishin faktikisht ato gjë që e bën njeriu një që të argohsh në feja edhe soli, soli në jetë të të diqurë lejtësizmi, cili sotë në të vërtet, është katastrofa me madhe njërzimit. Gjithashtu kisha, thoshte, një edhe një, edhe një bazë me një. Si është kërë një edhe një, një bazë me një. Në më thonë e të thoshin ati, birë, i shpirti shenjë të të, të, të shen, real një, thoshin. Kurse, nga analogike, që këte e përnojshdo kush, thotë një edhe një edhe një pëjnë tre. Edhe kjo lloj gjeje bashohet me një përgjëro që e bëri, domthoni bën njerëzve që të ta humbin besimin tek tek kisha. Kisha thoshte që origjina, origjina e ndonë universi përbëhet nga Kataland, si thoshte Aristo, Aristoteli, kamon Aristoteli, kurse shkencaza zbuloi që Xelënda përbëhet se domodin të, të universi janë mbi 90. Gjithashtu kisha pretendonte që Teurati dhe dhe dhe Injili dhe libra të tjerë janë libra që ka shpallur Allahu i majdhruar profetëve të tyre. Kurse historianu zbuluan që libret të urat dhe ujgjithi ishe libret të deformuar të cili ka shkujtur pali e tjetër e tjetër e maradhë. Dhe ma në të kësa i donatat në zorën se si rezultat dhe mund që dhja ka drejtë, shkenca si pasurë ka drejtë, kurse kisha nuk ka të drejtë. Fatikisht, shkenca kisha drejtë një pjesë gjërësh, dhe kjo është e që i bërgj njështë të marshtronë për esaj. Dhe me të vërtët shkenca përparoj dhe hejtë si përpara dhe z Edhe, me të vërdet, kisha kisha të godja pravë dhe të sila të bërë njërëzi që të ahumbasin gjithdo dhe besinjë për isaj. Por kjo nuk të thot që me që kisha qenë këti dhe të të erë, edhe fej e islami qenë këti dhe të të erë. Por këndë të zinë me tyre, edhe nuk ka kërhasin fare. Edhe, në emër të luftës të kishës, dhe u rejtës madhë që kisha, ta e anashkaluan fej në fare nga fusha e shkencë si kur sa anashkallon gjithashtu edhe nga fusha politikës dhe arsuje përse anashkallon ishte unë rejtje e madhe që kishe kryuar njërëzit për për kishën gjithashtu dhe një arsuje tjetër e cilë është arsuje qëditshme që ka egzistuar në brëndësit e njëriut përndimor është një lojt besimi bestutinie ignorante që ka egzistuar të këpërndimorët që si pas tura ta përndëndonin që lidhja mes krijuesit dhe krijesës është lidhje lufta. Sipas tyre këtu po ndonë, ata thonë që krijuesi dhe krijesa janë në luftë me një tjetrin. Njerëzit përpiqen që të hyjnë në fshirësit e krijuesit, që të marrin fuqitë e tij dhe krijuesi nuk pranon që ta rreqë këto këto këto fshësi nga Afrika se mos njerëzit marrin dhe ruajnë dhe zen vendin e krijuesit. Prandaj dhe sipas tyre Fia dhe Zoti e urrën të shkencës, se shkenca është ajo që do zbuloj të fshehtat e Zotit, do t'i bëjë njerëz të ngrenë nga Zoti. Kjo është akiti e tyre, të që e kanë pasur perëndimore në vetën e tyre të për këtë arsye, ata, kjo ka qenë një arsye që i nxit ata që ta luftojnë pemën, duke besuar me mendje madhësinë e tyre, se ata mundet që në një ditë për ditë të arrijnë gradën e Zotit. I pastësh Allahu për atë që i përshkruajnë ignorantët. Nukë me aftumët me të, por shkoj, dhe më thënë, lajësizmi tyre edhe tek morali. Në më thënë, sigur mos aftonë në aftonën qithë të gjerët e tjera, shkoj, lajësizmi tyre edhe tek morali, edhe normalisht, kjo ishte një rezultat normal i, dhe më thënë, i lajësizmit që dojnë në këto dhe rezultatin në, në, në aspektin moral, përderi sa kisha u praktikon të njerëzve dhe u praktikon të ato gjerët e siret ishin under gjdo morali. Për shumë kisha nga anër teorike i ishte shumë largë realitetit, kurse nga anër praktike i ishte shumë poshtë realitetit. Ndë më dhe kisha pashkuar, kisha ndërmjët dy ekstremeve të cilat në të vërtet nuk mund të që të pashkuar të njëri normal. Për në nga anër teorike kisha i pashkuar të gjërët, a ishte larta sa një njëri normal, nuk mund të të izbatoj oto, asti arrijo to. Kursa nga ana reale ajo binde në në rangun në atë rangun të tillë që kriminalët kishin turp ti bën ato llojë që bonin kishtarë apo që bonin përtrit. Por shohim poshtë kosh përshkrimin që bënte ndaj ndëshmëris kisha. Njeri domos kisha e përshkruan ndëshmërin gjithë madhe, por kur vjen atë përkuvizimin ndëshmëri ndëshmëria, ata thoshin një ndëshmëria a është një njeri u të mos martohet fare. Kjo ishte ndëshmëria sipas tyre. Si Dashilia binë në të vërtetë ndesh me natyrën njerëzore. Allahu më dhur ka krijuar njeriu në një formë të tillë që ai ka nevojë të martohet. Edhe nuk ka mundësi që lloji njerëzor të ngjelet, jetojë por që s'i njerëz nuk martohen. Kurse kishin jepni një ulë për shkrimin e të tillë ndeshmërisë, ndeshmërisht nuk martohet dhe martesa në quante, çka që në martesën ka nevojë të pistë. Çka martesa quhet ka nevojë të pistë. Kjo është nganë teorike. Edhe lloji shkon drejt pikë që thoshte që nëse ti shoh, kjo kjo është një për detyrë. Nëse ti o njëri shikon me syrin tënd një themër që s'e ket lejuar ta shikosh, fikje syrin tënd. Se kjo është më lehtë për ty se të digjësh në zjarrin e xhennemit. Logjikisht, më kush ka mundësi ta bëjë këtë lloj gjëje? Ku shikon një hamshkë të hijeshut e vet? Kjo është kjo është e pamundur bëhet, do ta bëjë njëri normal, ose po thot. Shumë vërtet. Këtë lloj gjëje mund ta bëjë ndër njerëz edhe 1 1 1 miliard. Rrezik po e bën. Kjo është nga në teorike Ndërshmëria së paskishës Kurse nga në praktike Po të shikojë dhe më thënë Se qëfar bënin për iftërin në përkisha Në të vërtet ato gra Të cilët të ta i kishë në ty Të cilët me të cilët kënaqës në, në, në, në lidhe jo martesor Në marisht Ishin ajtë shonta Edhe ajtë shumë lojshme Sa dhe mbretrit kishin zili Për të le grade që kishin për iftërin Dhe u shkonde në njargët nga këto loj pislikës, logajt që edhe njëzë dhe tishë kënë këtë nukëtuar, tishë shumë largë, shumë largë nga në teorike edhe shumë poshë nga në praktike. Gjithashtu, përse për këtë mora një, loj, një lojtit e sile, sile, e sile me morali i faljes edhe i mëshires, kur dikush të bënkeq, nga në teorike kisha thot, po e qëj se dikush të godet në njërën faqe, këta i faqen tjetër. Dhe thot, nëse dikush të kërkon rrobën e sipërme, jepi edhe të poshtmen, nde jo të gjitha. Kjo është, domthonë, morali teorik i kishës, kurse nga në anën praktike, në të vërtetë kisha, yvetën që nuk kanë qenë afër kësaj, por kanë qenë në ekstremin tjetër. Çikosh, domthonë, tortura që bënte kisha kundër njerëzimit, kanë qenë tortura të cilat nuk i bënin as diktatorët më të njohur në botë. Nuk i kanë bërë ato tortura që i bënte kisha njerëzimit. Logarit. Tortura jo vetëm kundër muslimanëve, se muslimata qin armiq po tortura edhe kundrejt grupeve kryshtere të cilat nuk përputëshin në to me në akide në tyre. Si shka gjënë, ka gjënë njohëra, njohëra dëmohën lufta që bëndë me katolikëve dhe protestante. E që mësët njohëra. E gjithë kjo, në të vërdet të regonë realitetin e hidhën në cilin në bëndë etë diferencimin e qarë në mështë teorisë ku, ku, ku, ku, ku thërisë të kisha dhe praktikës sajë. Dhe, dhe në kjo, më basë kë Kjo që njërëzë do një që ato të largohen në nga feja, jo vetë nga nga politike, ekonomike dhe nga aspektet e tjera, por të largohen që i të ështu edhe nga, anë, nga feja nga anë morave. Edhe kjo që e do një që të, të hytë njërëzë dhe shumë një lajicizëm, një loj ligji, ligji djungle dhe nga anë e moralit njërëzë. Edhe shkoj gradë e një loj gradë aishë të ullët sa dhe më thënë të thuash që janë gradën e kafshës, mendoj se kafshët janë më të lartë asësa ta. Logarit dhe më thënë, kur sot gjenë në përëndim njërës dhe cilët përënojnë bëjnë mardhënje seksuale edhe mafën familjarët të tyre, kjo vëllak jo është katastrofë. Kur sot gjenë në nënë që si pas ligjit lejkë, burri ka të drejtë martot me burrinë, edhe pisliqit të tjilët të cilët njëriut normal, jo muslimar po them, po njëri njëriut normal, nuk i shkon nërman të bëj, e jo më të vepoj të gjë, o marish kjo të regon në nëni që përëndimi lejk ka shkuar një lëgrada, a ishte poshe sa në cilër nuk ka qenë asë në kone kishis dhe më dhënë, kishë, kishër kishët problemet në mërvajat dveta por nuk ishte arritur grade njërë dhe dë dërnë të lëjt pike kështë pos në gjatë të tërë hytëve nuk po të rëgoj shumë hadithe apo a jetë e kuarnorë po po të rëgoj një realitet të hidhur në bastë të cilit ju keni, keni të drejt të gjukoni vetë se që është lejtësizme në të vërtet i cili është nërtuar në tullë i forme dhe është ngritur në tullë i gërmavash të fesë kështere cila urënua në bastë një historiku të hidhur dhe të ndzir stër nga pislikjet e sajë mbaksai umri të them sikundër veprim ky që quhet sistemi laik, të cilin ne jetojmë sot tek kësaj dite, i cili sot domethënë përhapet tek njerëzit në e njëriut, dhe bëqado, ra, një lloj forme të tillë, on duke u përshuar sikur kjo është e drejta e njeriu, përfituon absolutën e drejtës të njeriu, njeriu ka të bëjë çado që i marr. Miqoj që vërtet to janë katastrofë dhe janë duke rëzuar njerëzim në një katastrofë të vërtetë, më djegën chuar. Edhe këto legjjeje tregohet qartë duke lexuar disa statistika të cilat Mendoj se do t'i tregoj mishale në hutë betarshme për të vënë re se ku e ka çuar njeriu këy realitet. Unë do po t'ju tregoj vetëm një rast konkret i cili është shumë i freskët tani. Dgjau para pak ditësh që këtu në në televizionet tona u dha një lajm që një lloj si thoshë parlamentimi për një lloj, domethënë, e krizë të familjes ose mund të thushë domethënë një lloj katastrofe familje që po ndodh. Domethënë që Kënë tërguar për lajme dhe dhe që, që nga fillimi këti vitit, 2012, dhejë në ditët parë paktitësh, ka arritur numri i divorcëve në 600 divorcëve. Në grejë që i bje parafërsisht shdo ditë të re divorcëve. Dhe më dhe në në gje, dhe më dhejë në gjë, në më dhejë në është katastrofë vërtetë. Nëse, nëse një gjithë në nda nga familje të tërë, në dhe më dhejë nuk kam familje, po është duk familje, është duk njërzimi. Po është duk familje, ës Edhe, e është, dhe e çuditshme është domthonjë që ata thoshin që shkaku kryesor i i domthonjë i këtyre divorcuesh ishte ishte është immoraliteti sipas asaj që domthonjë të trembë ta vetë që e quajnë tradhie bashkëshortore. Tradhia bashkëshortore e cila domthonjë në, në vërtet sot mbështetet me ligj. Kemi ligjin i cili i cili është ligji i bashkëtesës, domthonjë bashkëtesa e cila është martë, domthonjë që ligji bashkëtesës domthonë e drejtë të përbashkëtuar. Një është një njeriu i martuar i pa martuar, mora ka duet bashkëtoi. Kjo dhe bashkëtese Në ditën e yobileut, kjo është shkaku i shkatërrimit të familjes. Edhe thoshin gjithashtu që shkakën është Facebooku. Dhe këtu domethënë është për të çuditur, domethënë vërtet për çështën për çfarë bash, domethënë vallë, vetëm Facebooku që ka shkak për shkatërrimin e familjes. Në të vërtetë domethënë që Facebooku nuk ka pak vite që ka dalë. Nikojë familje nuk fillon të shkatërrohet. Sot sot fillon të shkatërrohet tu, në vendin tonë, kurse përndim, në perindim ka vite që ka filluar të shkatërrohet. Do të shkatërrohuar më po të shikosh numër në i moralitetit numër në fmive të palishëm që ata cilë dhe të pafajshëm e ta në kryesa, i ka si Allah edhe gjunafin e ka në ta cilë dhe në prindit të tëre numër e krymëve të vjedhje, të përdhunimeve e tjera, tjera tjera në radh janë numër tërë katastrofë i cili të rgonët vërtet që kjo një rezim është duke i kur është duke i kur dret një deti të hapur në cili nuk shikohet as n pikë synimi i fundit Ky është vëlezësh kurti mish një përshkrim për laicizmin dhe për këtë kanë shkruar dietarat edhe nga dietarë që kanë shkruar shumë gjatë ka shkruar një libër të madh për të Sheikh Safran Hawali Allahu e rujt ka shkruar një libër të madh dhe ka folur shumë gjatë për laicizmin dhe ka treguar të, të gjitha ato meta të tij dhe tregimi i këtyre metave që ka ky lloj sistemi kjo është pjesë e feston e vëllëse Sepse njeriu nuk ka mundësi ta kuptojë se kush e kërkota, por një një më në përgjithësi nuk mërzet kush janë meta të saj. Pra ne kjo është pjesë e feston dhe sallahu, e profetit sallallahu alajhi wasallam kur u frikësoni njerëz që ta të adhurojnë tëm Allahun. Nuk u thoshte adhurojnë tëm Allahun, por u thoshte adhuroni Allahun dhe mos adhuroni idhujt. Pse mos e adhurojmë idhujt? Sepse idhujt nuk bënden as dobë, nuk tregojnë për meta të tyre. As nuk logjikojmë, as nuk dëgjojnë, as nuk ka argumente që tregojnë që këto bëjnë domë dobi fare. Asin e gjejnë. Donë me Arritën pikë që muzikët i thoshin kë punashan në idhujtan. Edhe kjo është vërtet është vërtet. Profetullallahu kurseu ofendonte që thoshë idhujt e tyre, thoshë nuk thoshë velpisa. Por ato që tregonde profetullallahu për idhujt e tyre ishin po, ishin domethënë ato tëmeta të cilat du ti di njeriu që të filloi të bëj krahasimin në kokën e tij, kush e kota dhe kush është vërteta pa. Edhe arsye pse u fillova të sjeroj të çështë të orhidit, çështën e lehtësisë vet sepse leicizmi është shirku më i përhapur në rruzullin toksor, edhe shirku më i rëndë i cili ekziston mes njerëzve, edhe shumica e njerë janë të hutuar për këtë, sepse gjendje ka arritur siç ka thënë Abdullah ibn Mas'udi, po si dohet gjendja juaj kur të vi ndërju një fitnë, në të cilën rritet rritet domosdoshmë nësinë fotë i malli bëhet plakët më të, plakët më të fitnë, me on që sa është i malli, desto plakët ai shiron të tindet bën normale. Dhe rritet i vogli më at fitnë derisa kur thuohet që ajo është në kod, do thon njerëzit u la një sunet. Von, ka arrit gjendë të tillë se kur njëri flet për gjëra të tillë thon çfarë ashtu ke folur. Çen të jep për të cilën po flet këy. Se njerzit janë, janë janë normalizuar me këto gjëra, duket diçka normale që gjendje të arrit dëm të lloj pikët dhe nuk nuk e shikojnë në të vërtetë, nuk e shikojnë në të vërtetë se çfarë ashtu do të bër me njerëzimin. Ngaqë se shumica e njerëzve jetojnë të zhytur në shumicën e këtyre peslliqeve që ne shikojmë edhe nuk ka mundësi që një të gjykoj për këto, vetëm sa i cilë është larë këtyre edhe është disë në sunë ato a i ka mundësi që të gjykoj të gjykoj të në realitet se që fa përndosë në botën për animoja edhe këto në të vërtetjen vetëm se rezultat i këti ligji, cili quët ligji i gjunglës po qëse njërzit do në vizetorë ligji ligji i gjunglës dhe jo ligji i zotet këto dhe në rezultatet të tyre nuk s <gazim> Elhamdullillahi wa salatu wa salam ala rasulillahi wa ala alihi washabbihi jamein. Ma ba'd. Ne sistemet laike vëllëzor nuk ka morale. A ka as nuk ka çëllime. Çellimi vërtet është vetëm interesi. Çdo lloj gjeje që arri ar me anë të të cilit arrihet interesi, atëherë është arritur çellimi. Shikoni rast konkret. Çfarë po ndodh me muslimanët në Sirin? Vrasje, bombardime, thërje të fëmijëve, të cilët domoshem Nuk di se çfarë thënë ka më të pasën këto dënyor së fëmijët dhe çfarë faj kanë ata, thyer në, në sy të gjithë botës dhe bota perëndimore hesht dhe vetëm hesht dhe vetëm hesht madje ia përforcon presidentit siris dhe i thotë që ne nuk kemi përfundëryr ushtarakisht për ta mbrojtur domethënë këtë popull. Si për t'i thënë atij që vazhdo vrit ti sa dësh, dhe shiko, domodin ngjarë të tilla janë thjesht ngjarë të, të përsëritur sot është rradha e Siris. Përpara Siris ka qenë rradha e tjetër e tjetër e tjetër, tjetër popull të ndryshëm. Diku ka qenë rradhë kosovarëve. Do mundon përpara aty ka qenë rradhë dikujt tjetër, dikur përpara aty ka qenë edhe bosnjakëve, para atij për qenë rradhë e tjetrit, gjithë to popull të cilët vritën, vritën në të vërtetë nën shikimin e gjithë e gjithë botës perëndimore dhe ata nuk lëvizin as një gur sepse pa njerëz shumë thjesht që nuk është në interesin e tyre. Nuk është në interesin e tyre. Dhe për ta, drejtësia baraz me një interes. Ku ka interes, ajo është drejtësi, ku nuk ka interes, nuk është drejtësi. Edhe kjo është çështja e, e cilën domosdhem ne po po po trajtojmë sot. Edhe vallallaj, vallë e katastrovës që po ndodhet atje, është katastrofë e madhe e cila do t'i bëj muslimanët që ata minimum i tilutin Allahu subhanahu wa taala që Allah i mëdhuruart të i ruaj vëllezërit tanë dhe motrat tona, edhe të i ruaj fëmijët tanë që ndodhen atje e të cilët argojnë aty këto lëfatkesi edhe këto me katastrovë që po ndodh me ata. Për nejë vëlezër kuj për kujtoj të gjithë që të bëni lutje Për vëlezër i tuaj të cilët janë duke Vuaj të torturat më që njërzore që ndodhin në sot atje Edhe besoj se Gjëzë njërë për jush mund të këtë gjurë për shabonodhën E se si për po i varrosin njëzit gjallë E se si i thonë njëri u të thua i la i la i la besharë Thua i nuk ka të adhurë vëtë besharët Edhe i thonë la i la i la la dhe e varrosin të gjallë Edhe i thërrin njerëzit me, me, me motosek, i kanë thërruar njerëz të fëmijë të vallaj me motosek. Etj, etj, ngjarje. Domethën këta njerëz të cilët pretendojnë të drejtat e njerëzit, këta njerëz se pretendojnë të drejtat e kafshëve. Ku janë ta? Ku janë drejtat e njerëzit? Ku janë drejtat e kafshëve? Ku janë drejtat e kafshëve që pretendojnë ato domethënë që fusin burrë një njerëj në në perëndim e ka futur un burrë kanë donur me vite të, të tëra pse vrau 100. Domthon po shkosh në bundën perëndimore të djushin i qeni. Në në shkon të këtë dhjimë polisët dhe të dënon Ndërsa njërës e të rriten Dhe nuk shqetësot njëjë përta Kjo të rgonë në më thënë në të vërtet Që që ështëja e drecis tek, tek bota laike Nuk të të thot ajo që pretendojmë dhe mendojmë ne Drecisja përta është e barabart në atë që quat interes Nuk të interes ka dresin, Nuk të interes Atër ajo që veproat nuk ka lidhe me drecin Nuk të që të drecis Si që n O Allah, duke i lutur muslimanëve vetëm se ti luton Allahu subhanahu wa ta'ala që O Allah i mëdhuruar ti ruaj vëllezërit tanë. O Allah, ndihmoj vëllezërit tanë në Sirijë. O Allah, largo atyre fatkeqësitë tyra. O Allah, shkatërroje Assadin, shkatërroje ato tagut, ato tiranë i cili është duke u marrë shpirtin e njerëzve pa fajshëm. O Allah, shkatërroje të gjithë ata të cilët përdhunojnë motrat tona. O vëllezër, vallallai motër muslimane po pyetse me fton. A kam un si që na e bëftë të vaja për të vrarë vetëtonë të paktën me që nuk po na ndihmoni dot që na shpëtoni prej çnderimit që po na bëjnë ta plera. A kam un si këllëgje edhe ne akoma kemi hallat të tjera. Jemi shumë larg o musliman, jemi shumë larg ne. Ne jemi shumë larg për të vërtetë. Sallallahu alaihi wa sallam gjithë në vallah. Nusallahu subhanahu wa taala çti dhuroj këtë umeti drejtimin e vërtetë. Nusallahu ma dhuar që dhuroj umeti, po vërtet, dhëcilit, ti dhuroj kë umeti pushtetin e tij të vërtetëm atë të cilit ai mund të mbrojë veten e tij. O vllazer, u kam thënë përsëris, ne jemi ijetim. Dhe kjo është mos e vërtetë. Të gjithë popujt i mbrojnë të drejtat e tyre. Nga shtetet e tyre mbrojnë të drejtat e tyre përveç muslimanëve, nuk u mbrojnë një të drejtat e tyre. Ata janë ijetim, sepse shteti i tyre vërtetësh xhilafeti Islam. Edhe xhilafeti i Islam lezër, u përgjojë që ai do të vijë, do të vijë me lein e Allahut, sepse këtë ka premtuar profeti sallallahu alaihi dhe sellem. Edhe pikrisht kë janë duke luftuar gjithë bota perëndimore dhe këto nuk duan të ciellin. Edhe ata janë duke lënë sot e se din, edhe të tjerë se si punën e se din që ta luftojnë, po, ta luftojnë toherë derisa kur të ngrihen muslimanët dhe të marrin armën dhe të vëpëtin që ta fitojnë vet kundrejt e se din e shohuvat e se din. Do të tiram se si punën e tij, atëherë ndërhyjnë perëndimi me pretendimin se po mbrojnë të drejtat e njerëzut. Gjethë ndodhi Leli, gjethë ndodhi Djeku Tjetë, ndodhi Bosën, tjetër tjetër me radhë. Domethënë ata në të vërtetë kur do ndërhyjnë, do ndërhyjnë atë kur shikojnë, kur shikojnë në të vërtetë që muslimanët po ngrihen dhe po krijojnë shtetin e tyre. Vetëm atëherë do ndërhyjnë, sepse kjo është ajo që i shqetson ata dhe nuk i shqetson në vlezër, tuej, të vërtetë dërdhja e gjaukut të muslimanëve. Prandaj vullëzë kuptojnë në të vërtetë se kush janë miqtujt tuaj dhe kush janë armiqtujt tuaj, kush janë ata të cilët u duan mirë dhe kush ata që janë ata që u duan keq. Ky është realiteti i hidhur